Alarm bei Hanni und Nanni Herein! Hanni und Nanni, gut, dass ich euch in eurem Zimmer antreffe. Ah, Theodor! Was verschafft uns die Ehre ihres Besuchs? Ähm... Dürfen wir eintreten? Natürlich! Aber wen meinen Sie mit wir? Nun mal nicht so schüchtern, ihr beiden. Kommt, ich möchte euch vorstellen. Das sind Ina und Nina Gartner. Hallo. hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo, hallo. Ja, und das sind Hanni und Nanni. Mhm. Die beiden sind die Vertrauensschülerin von Lindenhof. Wann immer ihr Kummer Ergau oder sonst irgendwelche Fragen habt. Ihnen und Nina könnt ihr euch an sie wenden. Herger oder Kummer? Wir doch nicht. Du lieber Himmel, diese Ähnlichkeit. Haben, ihr seid doch nicht etwa auch Zwillinge? Das ist doch wohl nicht zu übersehen, Nani. Und damit nehmt ihr ab sofort in Lindenhof keinen Sonderstatus mehr ein. In Zukunft werden wir in unserem Internat zwei Zwillingspaare beherbergen. Oh oh, da bekommen wir ja ernsthafte Konkurrenz. Ina und Nina werden in eure Klasse kommen. Ihr Zimmer werden sich die beiden jedoch mit Jenny, Hilda und Elli teilen. Bewohnen die anderen denn auch so ein komfortables Turmzimmer, Frau Theobald? Da muss ich euch leider enttäuschen. Oh. Dass Hani und Nanni hier logieren, hat einen speziellen Grund. Mhm. Die beiden teilen sich dieses Zimmer mit ihrer Klassenkameradin Anja. Ah. Und ihr Arme ist leider auf den Rollstuhl angewiesen Und da dieses Turmzimmer die einzige Schlafunterkunft ist, die behindertengerecht ausgestattet ist, wurde bei den Zwillingen eine Sonderregelung getroffen. Mhm. Sie haben die Aufgabe, Anja jederzeit unter die Arme zu greifen, wann immer es vonnöten ist. Aber okay. ich kann euch beruhigen, Ina und Nina, die anderen Zimmer sind auch sehr schön. Na, hoffentlich. Ja. Ach, nur kein Neid, Nina. Außerdem garantieren wir euch, mit Jenny und Hilda auf eurem Zimmer habt ihr es bestens getroffen. Mhm. Die beiden gehören nämlich, mit Ausnahme von uns natürlich, ja. zu den lustigsten und nettesten Schülerinnen von ganz Lindenhof. Langeweile ist mit denen ausgeschlossen. Ja. Langeweile ist für uns ein Fremdwort, Honey. Mhm. Ach so. Da brauchst du dir nicht die geringsten Sorgen zu machen. <lacht> Na dann. Und ganz nebenbei, deine Bemerkung vorhin, dass ihr eine Konkurrenz für uns sein könntet, das war ja wohl ein lahmer Witz. Wir spielen in einer ganz anderen Liga. Oh. Ach. Und das wäre welche? Unser Vater ist der berühmte Viktor Gartmann. Victor Wer? Viktor Gartmann? Äh, du meinst doch nicht etwa … Und ob, Nanni. Er ist der Bürgermeister dieser Stadt. Ach so. Und auch unsere Mutter sitzt im Rathaus. Ja. Sie ist für Sport und Kultur zuständig. Ach, jetzt verstehe ich, wie mhm. das mit der anderen Liga gemeint war, Ina. Respekt. Wie mhm. Respekt? Ich höre wohl nicht richtig, Schwesterchen. Also, wenn ihr beide euch einbildet, nur wegen der hohen Stellung eurer Eltern bei uns punkten zu können, dann habt ihr euch aber geschnitten. Da spiel ich bloß nicht so auf, Panny. Also hört augenblicklich auf zu zanken, Mädchen. Und euch, Ina und Nina, möchte hm. ich an unsere Abmachung erinnern. Prahlereien sind in Lindenhof absolut unerwünscht. Hm. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass eure Eltern einen, hm. nun ja, wie soll ich mich ausdrücken, hm. hohen hm. Bekanntheitsgrad haben, aber das bedeutet nicht dass euch anhand dieser Tatsache ein Sonderbonus zusteht. Aber wir... Ich bin noch nicht fertig. Fairness und Kameradschaft sind das oberste Gebot dieser Schule. Ich lege euch daher ans Herz, euch dementsprechend zu verhalten. Sind wir uns darin einig? Also ich finde... Sind wir uns darin einig? Na schön, mhm. einverstanden. Das wollte ich kurz hören. Mhm. Und nun kommt... Ich zeige euch jetzt eure Unterkunft. Sollen wir euch begleiten? Danke, nicht nötig. Gehen wir, Frau Theobald. Ja. ja. So, dann kommt mal. Mhm. Oh, oh. Das riecht nach Ärger, Nani. Ja. Und zwar zehn Meter gegen den Wind. Normalerweise bin ich ja gegen ein vorschnelles Urteil. Aber dieses Zwillingspärchen ist mir leider alles andere als sympathisch. Ausnahmsweise kann ich dir in diesem Fall nicht widersprechen. Schon am nächsten Morgen kam es zu einer ernsten Zerreißprobe. Und das ausgerechnet im Französischunterricht mit der bei allen Schülerinnen beliebten und geschätzten Mademoiselle fürchterlich. Diesen Spitznamen trug sie wahrscheinlich auch schon bevor sie in Lindenhof ihren Dienst antrat. Ellie! Anzelles en sorti d'autres de ses poches, pas poignées... Sans été fini des soucis, il vit courant, oh. heureux tout ensemble. Mm. Oh. Eine Katastrophe, entsetzlich, fürchterlich. ellie mein Mädchen, wenn die Gebrüder Grimm hören könnten, wie du ihr schönes Märchen Ansel et Gretel auf Französisch vorliest, würden sie sich mit Sicherheit im Grabe umdrehen. Fürchterlich. Einfach fürchterlich. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Mademoiselle. Ehrlich. Papalapa, du hast einfach nicht genug geübt, mein Kind. Warum machst du deine Ausaufgabe nicht anständig? Ich hatte nicht genug Zeit. Ich, ich musste doch meine Einladungskarten schreiben. Wir alle wissen, dass du nächste Woche Geburtstag hast, Ellie. – Aber denn noch! – Mademoiselle? Ja, Nina? Ähm, sicher, Ellys französische Aussprache ist nicht gerade der Hit, aber ich finde ihre Kritik unfair und unsachlich. Mit anderen Worten, voll daneben. – Comment? – Wie? Wie meinst du das? Begründe das bitte, Nina! Naja, äh, sie meinten, die Brüder Grimm würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie ihr schönes Märchen und so weiter … Ja, weiter! Also, erstens ist es nicht ihr Märchen, sondern ein deutsches Volksmärchen. Die Brüder Grimm haben es nur aufgeschrieben, und zwar in Deutsch. Für die französische Märchensammlung waren die Brüder Perot zuständig. Schon gut, schon gut, Nina. Ich, ich sehe, nichts ist du. gut. Ihr Unterricht ist das Letzte, einfach fürchterlich. Und wir Schülerinnen müssen darunter leiden. Ich mein Unterricht? Ja, ist doch also, Nina, wer erlaubt dir in diesem Ton mit Mademoiselle zu reden? Ich halte dir zugute, dass das heute dein erster Unterrichtstag in Lindenhof ist. Aber zukünftig möchte ich dich höflichst darum bitten, unseren Lehrkräften mehr Respekt entgegenzubringen. Oh, also ich bin mir keiner Schuld bewusst, Hilda. Hab ich etwa irgendwen beleidigt? Ach nun hör doch schon auf, die Scheinheilige zu spielen, Nina. Ich hab's dir einmal gesagt und ich bin mir auch sicher, dass du mich verstanden hast. Also wenn du mich schon von der Seite anquatscht, ja, dann gewöhn gefälligst an. Sag mal, bin ich hier in einer Comedy oder was? Oder meinst du das wirklich ernst, Nina? Du schüttest ein Liter Öl nach dem anderen ins Feuer und entfachst ihr gleich ein Inferno! Öhren! Tut's mit! In meinem Unterricht wird nicht gestritten. Ich will nichts mehr hören. Also, das ist doch wohl. Mädchen! Mädchen, was ist nur in euch gefahren? Carlotta! Würdest du bitte weiterlesen? Das Märchen. Label Au Bois Dormant, auf Deutsch Dormenrüsschen. Was war das? Äh, was meinen Sie, Mademoiselle? Da, da... hat doch eben etwas gepiept. Ich habe nichts gehört. Du etwa, Ina? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr sprecht. Ich würde jetzt ähm, gerne das Märchen hören. Mon ja. okay. Dieu! Jetzt piept es schon in meinen Ohren. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Also eins garantiere ich dir, Nanni. Diese Nina werde ich mir nachher im Gemeinschaftsraum gründlich vornehmen. Für wie blöd hält die uns eigentlich? Wir sollten uns dabei aber vorsehen. Seid jetzt endlich still, Mädchen. Carlotta, fang jetzt an zu lesen. Als sich Hanni vorgenommen hatte, ergriff sie am Nachmittag im Gemeinschaftsraum die erste sich bietende Gelegenheit, mit Nina ins Gericht zu gehen. Nina, kommst du mal bitte? Was? Was ist? Was willst du? Da hast du dir am ersten Unterrichtstag ja gleich ein dickes Ding geleistet, Nina. Und ganz davon abgesehen, dass du damit gegen unsere Schulordnung verstoßen hast, Musstest du unsere Mamsell auch noch so schamlos belügen? Sag mal, gehört es zu euren Hobbys, neue Schülerinnen zu nerven? Was soll ich denn bitte verbrochen haben? Ja, das würde mich aber auch interessieren, Honey. Um was geht's denn? Die Direktorin hat euch doch sicher darüber aufgeklärt, dass der Gebrauch von Handys in Lindenhof absolut verboten ist. Oder? Liege ich da etwa falsch? Ich verstehe zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber über ihre Ablehnung, was Handys betrifft, wissen wir Bescheid. Und? Also, wenn ich mich da auch mal einschalten dürfte, würde ich gerne etwas klarstellen, Nina. Die Bezeichnung Ablehnung ist nicht ganz zutreffend. Vielmehr möchte unsere Direktorin vermeiden, dass einige Schülerinnen, um die es finanziell nicht ganz so gut bestellt ist und die sich aus diesem Grund kein Handy leisten können, in unserer Schule benachteiligt werden. Das sind ja mittelalterliche Sitten. Benutzt ihr für die Kommunikation nach draußen etwa noch Brieftauben? Ach, Unsinn, Ina. Wenn jemand von uns wirklich mal dringend telefonieren möchte, kann er das Telefon im Lehrerzimmer benutzen. Mhm. Und ansonsten leistet auch noch immer die gute alte Postkarte ihre Dienste. <lacht> da fühlt man sich ja beinahe im Kloster. Man könnte fast annehmen, ihr wollt es nicht verstehen, oder? Nanny hat euch doch gerade lang und breit den Sinn dieser Vereinbarung erklärt. In einigen anderen Internaten. Da dürfen die Schüler nicht einmal eigene Kleidung anziehen. Bitte? Ja, damit untereinander kein Konkurrenzgefühl aufkommt. Oh, oh entsetzlich! Das würde ich nicht überlegen. Wie anders als über meine Kleider könnte ich dann meine persönliche Note zum Ausdruck bringen. Also ich für meine Person hätte nicht das geringste dagegen, wenn wir hier alle ein Handy benutzen dürfen. Dabei besitzt du doch gar keins, Elli. Ich sagte ja auch wenn, du alte Spottdrossel. Kinder, Kinder, das ist ja mal wieder Zickenalarm vom Feinsten. Den haben wir hier in Lindenhof wirklich lange nicht mehr erlebt. Zickenalarm hin oder her. Auf alle Fälle kann ich dir nur in aller Freundlichkeit raten, Nina, dein Handy bis zu den Schulferien auszuschalten. Und halte dich an unsere Hausordnung. paar von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und überhaupt. Wie kommst du auf diese absurde Idee, dass ich im Besitz eines Handys bin, ja? Du hältst uns anscheinend alle für blöd, oder? Oh. Mamsel konntest du mit deiner gespielten Unwissenheit vielleicht noch in das Licht führen, Nina. Aber wir alle haben heute im Französischunterricht das Eintreffen einer SMS auf deinem Handy deutlich gehört. Ach, dich daneben ist auch vorbei, Mrs. Altklug. Denn ja, nicht meine Schwester hat eine SMS erhalten, sondern ich. Und nachdem du uns nun so penetrant mhm. zu einer Aussage gezwungen hast, kannst du auch gleich zu eurer Direktorin gehen und uns bei ihr anschwärzen. Mhm. Mhm. Darauf kannst du lange warten. Ach. Denn genau wie das Nerven neuer Schülerin, gehört auch das Petzen nicht zu unseren Hobbys. Ach. Schaltet eure Handys bis zu den Ferien aus. Und alles ist in Butter, okay? Spinkt spinnt doch alle, ihr werdet ja sehen. Dann lasst es halt drauf ankommen. Aber eines können wir euch schriftlich geben. Wenn die Direktorin eine spitz kriegt, wird sie mit euch schärfer ins Gericht gehen, als ihr es euch vorstellen könnt. Ach, du willst es uns schriftlich geben? Mhm. Na, dann schick uns doch am besten eine ja. SMS. Mhm. Komm, Ina, ja. wir wollten doch eh noch in die Stadt, um uns neue Aufladekarten für unsere Handys zu kaufen. Hättet ihr was dagegen, wenn ich euch begleite? Ach, nein. Ich würde mir gerne mal eure Handys ansehen. Ich finde das völlig faszinierend. Ja, komm ruhig mit, Ellie. Du scheinst mir hier eh die Einzige zu sein, die richtig tickt. Und die weiß, worauf es im Leben ankommt. Ist das dein Ernst? Mhm. Komm. Dann lass uns komm. gleich aufbrechen. Ja. Also, jetzt bin ich wirklich baff. Was sagt man denn dazu? So eine Arroganz habe ich noch nie erlebt. Ich kriege erhöhten Puls. Ach, nun komm wieder runter, Jenny. Die beiden werden schon sehen, wohin ihre Überheblichkeit führt. Ich mache mir eigentlich nur Sorgen um eure Cousine-Zwillinge. Mhm. Hoffentlich enden Ellies alberne Schwärmereien und Annäherungsversuche nicht wieder mit einem schrecklichen Fiasko. Ellie oh, ja. <lacht> Elli hat ihren eigenen Dickschild, Hilda. Da wird auch gutes Zureden von unserer Seite nicht viel nutzen. Ja, und sie sucht sich immer die falschen Freundinnen auf. Ja. Mhm. Na, auf jeden Fall steht uns Ärger ins Haus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, ja. Obwohl wir hier, entgegen Ninas Auffassung, nicht in einem Kloster leben. <lacht> <weiß ich. lacht> Entgegen der Befürchtungen einiger Mädchen verliefen die nächsten Tage ohne weitere Zwischenfälle. Zwar bemerkten Hanni und Nanni, dass Ina und Nina gelegentlich, trotz der eindringlichen Warnung, mit ihren Handys telefonierten, jedoch hielten die Sullivan-Zwillinge an ihrem Ehrenkodex fest, keine der Mitschülerinnen bei Frau Theobald zu verpetzen. Alles war in Butter, wie Hanni zu sagen pflegte bis der Tag kam, an dem Ellie Geburtstag hatte. Zu diesem Ehrentag hatte sie ihre engsten Freundinnen, Hanni, Nanni und Hilda, ins Eiscafé Mario eingeladen. Als die Sullivan-Zwillinge am Nachmittag dort eintrafen, hätten sie es sich beinahe schon denken können. Auch Ina und Nina befanden sich unter den Geburtstagsgästen. Fein zurechtgemacht, in schicken Kleidern, und mit einem Päckchen bestückt, das mit einer auffälligen Tüllschleife dekoriert war. Hanni und Nanni waren nicht sehr begeistert, beschlossen aber, sich nichts anmerken zu lassen, um Elli ihren Geburtstag nicht zu verderben. <lacht> Doch, jetzt wird gesungen. Los! Schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. <lacht> ihr seid wirklich lieb. Ach, schön, dass ihr alle gekommen seid. Das Eis geht heute natürlich auf meine Rechnung. Oh, wie kommen wir denn zu dieser Ehre? Hast du etwa im Lotto gewonnen? Ach, Blödsinn. Aber meine Eltern haben mir einen Geldschein geschickt und mir aufgetragen, meine besten Freundinnen einzuladen. Ihr könnt euch also mit gutem Gewissen die Bäuche vollschlagen. schön. So, da kommt auch schon das Eis. Und die ist Einmal für dich. Danke. Danke für dich. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Danke. Danke. Mh, Ja, ist doch nicht. Doch der Mensch soll ja nicht nur nehmen, er soll ja auch was geben. Deshalb überreiche ich dir diesen Umschlag, Elli. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Oh. Oh. Mensch, du bist ja wahnsinnig. Ein Kinogutschein. Das ist ja der Knaller. Zurzeit läuft ja gerade der Film Aufruhr auf dem Laufsteg. Oh, den kann ich mir jetzt endlich ansehen. Das hört sich gut an und interessiert uns auch. Ja, wenn du Lust hast, können wir dich dahin begleiten. Oh, dazu sage ich nicht nein. <lacht> ja, und Nanni und ich haben natürlich auch an dich gedacht, Elli. Hier, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh. Das wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Danke. Das gibt's doch nicht! Die neueste CD von Roy Bärme. Ja. Die habe ich mir so gewünscht. Tja, Hanni, ich könnte halt oh. Gedanken lesen. Oh. Ihr seid spitze. Ja, dann warte erst mal ab, was du von uns beiden geschenkt bekommst, Elli. Hier, Elli. <lacht> Herzlichen Glückwunsch von zwei echten Freundinnen. Danke. Oh, was für eine hübsche Schleife. Nun, pack schon aus. Worauf ihr euch verlassen könnt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Mm. Das kann ich mir vorstellen. Das, das gibt's doch gar nicht. Das, das ist doch nicht euer Arm. Oh, ein Handy! Das kann ich auf gar keinen Fall annehmen. Und ob du kannst. Du musst sogar. Wem sollten wir denn sonst in Lindenhof Simse schicken? Das ist, das ist doch wohl ein Witz, oder? Reiß dich zusammen, Hanni. Es ist Ellis Geburtstag. Oh, ich freue mich wahnsinnig. Und eine Guthabenkarte haben wir auch noch beigelegt. Der Handyspaß kann quasi gleich beginnen. Am ersten Ferientag wird telefoniert, Elli. Kein Tag früher. Es sei denn, du willst unnötig Frau Theobalds heiligen Zorn heraufbeschwören. Also, wenn ich ehrlich sein soll, Ina und Nina. Vielleicht sollte ich besser auf Hanni und Nanni hören und ihren Ratschlag. Du solltest selbst entscheiden, was du für richtig hältst, Ellie. Anstatt dich ständig von Hani und Nanni bevormunden zu lassen. Wer trendy sein will, sollte ein Handy benutzen. Es sei denn, du zählst dich zu den Landeiern, von denen es bei euch im Lindenhof ja mehr als genug gibt. <lacht> Die Landeier nimmst du augenblicklich zurück, Dina. <lacht> du spinnst wohl. Musst du denn hier so einen Proletenlärm veranstalten, Hani? Denk doch bitte an die anderen Gäste im Café. Also, wenn du es darauf anlegst, mich zu provozieren, dann hast du dich geschnitten. Ach, was glaubst du denn? Also, nicht? ich also, weiß zwar, das dass ihr hier Geburtstag okay. feiert, aber geht das vielleicht ein bisschen leiser. Also, mir reicht's jetzt. Das Landei macht sich vom Acker. Entschuldige mich vielmals, Ellie. Aber die Luft ist mir hier zu dick. Ach, oh. Viel Spaß noch. Soll ich mitgehen, Hanni? Lass nur. Ich finde den Weg allein. Das habe ich nun wirklich nicht gewollt. Ach, du brauchst hier keine Vorwürfe zu machen, Elli. Dich trifft nicht die geringste Schuld. Ach, und was guckst du uns jetzt so giftig an, Hilda? Ich verkneife mir jeden Kommentar. Ach. Jedenfalls für heute. Ach. Nun mach den Karton doch auf, Elli. Du musst dir das Handy unbedingt ansehen. Einverstanden. <lacht> So etwas wie etwas habe ich noch nie zuvor in meinem Leben besessen. Was war das nur für ein entsetzlicher Streit? Hanni hatte sich für den Rest des Tages in ihr Zimmer zurückgezogen und kochte vor Wut. Als Nanni am frühen Abend hinzukam, war ihr Zorn noch längst nicht verflogen. Hi Hanni, altes Haus. Hallo. Na, da liegt die Sache noch immer schwer im Magen, stimmt's? Schwer im Magen ist gar kein Ausdruck, Nanni. Diese beiden Zimtsicken rauben mir den letzten Nerv. Ich bin noch nie in meinem Leben so provoziert worden. Das weiß ich. Aber du hast dich auch provozieren lassen. Denn eigentlich stehst du doch voll drüber, oder? Früher oder später wird das saubere Zwillingspärchen über seine eigenen Unverschämtheiten stolpern. Ohne jegliches Zutun von dritter Seite, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Hoffentlich behältst du recht. Und wenn Elli so dumm sein sollte, sich über die Hausordnung hinwegzusetzen, obwohl wir sie eindringlich davor gewarnt haben, ist das schließlich nicht unser Problem, oder? Stimmt auch wieder. Und vielleicht besinnt sich Elia und schaltet wohl in Betriebnahme des Handys ihren Verstand ein. Offengestanden würde mich das aber sehr wundern. <lacht> In dieser Nacht lag Elli noch lange wach in ihrem Bett und konnte nicht einschlafen. Ihre Zimmergenossinnen befanden sich schon alle im Land der Träume und dämmerten vor sich hin. Wie gerne würde sie das Handy aktivieren und in den nächsten Wochen, wann immer sie das Verlangen danach hatte und von jedem erdenklichen Ort aus, einfach telefonieren. Doch plötzlich kamen ihr einige Wortfetzen des vergangenen Nachmittags in den Sinn. Am ersten Ferientag wird telefoniert er keinen Tag früher. Sei denn du befindet <lacht> uns die Frau Theobalds heiligen Zorn daraufgespürt? Der Handy Spaß kann quasi gleich beginnen. Am ersten Ferientag? Der Handy Spaß kann quasi gleich beginnen. Gefühl und Verstand fuhren in ihrem Kopf Achterbahn. Sollte sie der Versuchung nachgeben und das Handy aktivieren? Oder lieber auf Hannys mahnende Worte hören? Plötzlich, wie unter einem inneren Zwang, griff sie unter das Kopfkissen, zog den Karton hervor, entnahm im dunklen Tasten das Handy und schloss es, wie es ihr Ina und Nina erklärt hatten, an die Steckdose an. Laut Gebrauchsanweisung sollten die Akkus binnen acht Stunden vollständig aufgeladen sein. Am nächsten Tag nach dem Unterricht hatte es Elli besonders eilig. Sie wollte doch nur einmal mit ihrem neuen Handy ihre alte Sandkastenfreundin Isabel anrufen, die hunderte Kilometer entfernt in einer anderen Stadt wohnte. Elli sah sich immer wieder um. War ihr auch niemand gefolgt? Unauffällig betrat sie die Turnhalle und begab sich in den Umkleideraum. Aufgeregt zog sie das aufgeladene Handy aus der Tasche, schaltete es ein und gab den PIN ein. Wenige Sekunden später ertönte ein Piepen. Ah, es funktioniert. Jetzt die Nummer. Ellie? Ah! Was machst du denn hier? Ich... Äh, hallo, Frau Theobald. Unauffällig ließ Ellie das Handy in ihrer Jackentasche verschwinden. Mit zitternden Händen wischte sie sich die Schweißperlen von der Stirn. Elli, ist dir nicht gut? Nein, nein. Du zitterst ja. Alles bestens. Ich dachte nur, ich hätte hier heute meinen Turnbeutel vergessen, aber... Deinen Turnbeutel? Hattet ihr denn heute überhaupt Sport? Ich bin nämlich gerade auf der Suche nach Frau Schubert, der neuen Sportlehrerin. Aber hier ist sie anscheinend auch nicht. Ich... Äh, ja. Also, äh, Geh ruhig ans Handy, Ellie. Du willst doch sicher wissen, wer dich anruft. Wenn sie meinen... Ja, hallo? Überraschung, Ellie. Warte mal, wer dran ist. Ja, hallo. Ich... Äh, Gib mir mal das Handy. Ja. Hier. Erkennst du meine Stimme denn nicht, Eddie? Ich bin's, Ina. Was druckst du denn so rum? Hast du etwa immer noch Schiss, dass dich die Theobald oder eine andere Lehrerin mit dem Handy erwischt? Sei locker, Eddie. Sei cool. Wo bist du denn? Was machst du gerade? Ähm, ich bin mit Nina unterwegs in die Stadt. Wir wollen für unsere Handys neue Glitzertaschen kaufen. Völlig abgefahren. Mit Strassperlen drauf. Du wirst Augen machen, wenn du die siehst. Hier spricht nicht Elli, sondern, wie du es auszudrücken pflegst, die Theobald. Das, das, das ist doch ein Scherz, oder? Eines, Ina, beliebe ich ganz selten zu tun, nämlich zu scherzen. Und deshalb fordere ich dich und deine Schwester Nina auf, sofort Kehrt zu machen und zum Lindenhof zurückzukommen. Ich erwarte euch im Direktionszimmer. Das ist vorerst alles. Ende! Ja. Wo lege ich denn bei diesem Ding auf? Ich glaube, Sie müssen die Taste mit dem roten Telefonhörer drücken. So. Also, von wem hast du dieses Handy? Und seit wann benutzt du es, Ellie? Ich habe es erst gestern zum Geburtstag geschenkt bekommen. So, so. Und wer macht dir so kostspielige Geschenke? Ich habe es von Ina und Nina bekommen. Aber Sie müssen mir glauben, Frau Theobald, ich wollte es nur einmal ausprobieren und mit meiner Freundin telefonieren. Sie wohnt in einer anderen Stadt und weil... Naja, weil beruhige dich, beruhige dich, mein Kind. Ich reiß dir ja nicht gleich den Kopf ab. Obwohl du meine Einstellung, die den Gebrauch von Handys in Lindenhof betrifft, sehr gut kennen solltest. Natürlich. Aber ich wollte, wie gesagt... Ich nur glaube dir ja. Und da ich nun die Umstände kenne. Wie du in den Besitz dieses Telefons gekommen bist, werde ich noch mal ein Auge zudrücken. Es bei einer Ermahnung belassen. Und das Handy auch nicht einkassieren. Aber nur unter der Voraussetzung, dass du es augenblicklich ausschaltest und es erst wieder aktivierst, sobald die Ferien begonnen haben. Natürlich. Versprochen. Sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen, Frau Theobald. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, ja, ein einfaches Versprechen genügt mir ja. Und was geschieht jetzt mit Ina und Nina? Das kläre ich mit den beiden unter sechs Augen. Ina und Nina Gartmann. Ja. Sie wollten uns sprechen? So ist es. Tretet bitte ein und setzt euch. Worum geht es denn? Also, es ist gerade erst eine Woche her. Da saßt ihr beide in meinem Büro und ich habe euch über unsere Sitten und unsere Hausordnung informiert. Wir erinnern uns daran. Und? Ihr erinnert mhm. euch sicher auch daran, dass ich euch breit und lang erklärt habe, weshalb der Besitz von Mobiltelefonen hm. in Lindenhof unerwünscht ist. Ja, und? Und ihr habt mir hoch und heilig versprochen, eure Handys ausgeschaltet zu lassen und erst wieder zu Beginn der Ferien zu aktivieren. Richtig? Ja, so ist es. Weshalb habt ihr euch dann dieser Regel widersetzt und zu allem Überfluss auch noch Elli ein Handy geschenkt? Wobei ich nicht unerwähnt lassen möchte, dass so ein kostspieliges Geschenk <lacht> äußerst unangemessen ist. Was ist bloß in euch gefahren? Wir können verschenken, was wir wollen. Außerdem sind unsere Eltern reich genug, dass wir uns das ohne Probleme leisten können. So, so. Das ist also eure Einstellung, ja? ja? Ich habe euch eigentlich mehr Einfühlungsvermögen zugetraut. Das ist vielleicht ihre Ansicht. Wir, aber auch unsere Eltern, denken da sicher anders. Das interessiert mich in diesem Fall nur wenig. Dennoch werde ich euer unüberlegtes Verhalten als Ausrutscher werten, wenn ihr mir jetzt eure Handys aushändigt und versprecht, euch in Zukunft an unsere Hausordnung zu halten. Die Handys rücken wir nicht raus. Die gehören uns. Bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Nina, wir sollten es nicht übertreiben. Mein Handy kriegt sie nicht. Ich fordere euch auf, mir eure Handys zu geben. Jetzt... – Sofort! – Ich denk nicht dran! – Nina! – Bitte! Gib es ihr doch! Mein Handy bleibt in meinem Besitz! – Du gehst zu weit, Nina! – Das mache ich nicht mit! – Was? Also, okay. Hier, Frau Theobald. – Das ist vernünftig, danke, Ina. Mhm. Ich fordere dich nun zum letzten Mal auf, Nina. Gib mir dein Handy! Zwing mich nicht, andere Maßnahmen zu ergreifen, ja? – Und wenn ich es nicht tue? Was dann? Wollen Sie mir vielleicht eine Ohrfeige verpassen? Oh, oh. Es gibt andere Mittel und Wege. Als erstes werde ich eure Eltern darüber informieren, was ihr hier für ein Affentheater aufführt. Und dann werde ich ernstlich erwägen, euch einen Schulverweis zu erteilen. Wagen Sie das ja nicht. Unsere Eltern sind sehr einflussreich und würden dafür sorgen, dass sie ernsthafte Schwierigkeiten kriegen. Also, jetzt reicht es mir. Ihr fliegt. Noch heute. Ich verständige sofort euren Vater. Ich hab also, sie gewarnt! Nina, was hast du vor? Ist, du hältst jetzt die Klappe! Ja nicht. Au! Oh, Nina! Was war das denn? Was hatte das zu bedeuten? Ohne eine Sekunde zu zögern, war Nina aufgestanden, hatte mit dem Arm weit ausgeholt und ihrer Schwester eine heftige Ohrfeige verpasst. Nina, bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen? – Was ist denn plötzlich in dich gefahren? – Das werden Sie schon sehen! – Komm, Ina! – Entschuldigung. – Soll nun du alles, was ich tue. Verstanden? – Los jetzt! Ah. Laufen! Ja, – aber …– Renn schon! – Aber was? – Und jetzt schrei um Hilfe! Los! – Hilfe! Ah. Hilfe zu Hilfe! Schnell, wir brauchen Hilfe! Hilfe! Hilfe! Was ist los? Brennt die Schule etwa? Was ist denn passiert? Nina, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Das ist ja Feuerrot! Oh. Sie, sie hat sie geschlagen. Wie? Sie hat die Nerven verloren und hat ihr eine saftige Ohrfeige verpasst. Wie? Wer hat wen geschlagen? So rede doch endlich, Nina. Nina wollte ihr das Handy nicht geben und da hat sie plötzlich zugeschlagen. Ja, wer denn um alles in der Welt? Frau Theobald, Jenny. Frau Theobald hat Ina geschlagen. Das glaube ich. Doch, wie fürchterlich. Das kann doch unmöglich dein Ernst sein. Sieh dir meine Schwester doch an. Frau Theobald hat völlig die Kontrolle verloren. Dann kommt, kommt sie? sie. Nina. Ina. Was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Kommen Sie mir nicht zu so nahe. Oder ich wollen bitte. Sie mir auch eine Ohrfeige verpassen? Das ist ja... Wie verehrte Kollegin, ich... Ja, was denn Ich nun? weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, das habt ihr beiden euch ja schlau ausgedacht. Wirklich durchtrieben. Also, wie darf ich das verstehen? Ich halte es nicht für klug, die Angelegenheit hier draußen hm. auf dem Flur zu klären. Nur eines möchte ich sagen. Ich habe Ina Gartmann nicht angerührt. Das behaupten Sie. Ich aber kann es bezeugen. Sie haben meine Schwester geohrfeigt. Hm, so war das doch, Ina. Richtig? Ja, Nina hat. Äh, sie hat recht. Na? Hm? Aber das ja. ist doch. Die Sache wird ja. für Sie ein böses Nachspiel haben. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Komm, Ina. und Nina hatten sich ohne weiteren Kommentar in ihr Zimmer zurückgezogen. Die Mädchen eilten in den Gemeinschaftsraum und im Nu entstand eine hitzige Debatte. Also es ist ja wohl der Oberhammer, dass der Theobald mal die Hand ausrutscht, hätte ich nie für möglich gehalten. Was meint ihr, welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird? Ach Jenny, du glaubst doch nicht tatsächlich eine Sekunde daran, dass an der Version der Gartmann-Zwillinge auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist. Das sehe ich genauso. Ach. Die ganze Sache ist ein ganz mieses, abgekartetes Spiel. Ja. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass unsere Direktorin unschuldig ist. Ja. Richtig, Nanni. <lacht> Obwohl ich es Frau Theobald wirklich nicht verübeln könnte, wenn sie es tatsächlich getan <lacht> hätte. Wie kannst du nur so etwas sagen, Hanni? Ich persönlich halte von Ina und Nina sehr viel. Ja klar. Und Ach, ja. außerdem sind sie die Töchter des Bürgermeisters. Natürlich. Ja und? Das sagt doch gar nichts. Selbst wenn ihr Vater der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wäre. Ich traue den beiden keinen Zentimeter über den ja, Weg. Genau. Aber irgendjemand muss Ina die Ohrfeige verpasst haben. Ja. Und wenn es die Theobald nicht war, wer war es dann? Na, das liegt doch glasklar auf der Hand. Nina natürlich! Hm. Du meinst, Nina hat ihre eigene Schwester geohrfeilt? Ja, so, klar! Blödsinn! Welchen Grund sollte sie denn dazu haben? Dann hat sich Ina wohl selbst eine geklatscht, die Arme! Ach, Quatsch! <lacht> Ihr habt die Aussage von Frau Theobald doch gehört. Sie wollte die Handys von den beiden einkassieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich geweigert haben, dieser Aufforderung nachzukommen. Mhm. Und da haben sie zu einer hinterhältigen List gegriffen und so getan, als ob Frau Theobald handgreiflich geworden wäre. Ja, ja. und niemand ja. kann bezeugen, ja. wie es wirklich ja. war. Also so langsam glaube ich, dass ihr recht habt, Zwillinge. Aber Frau Theobald wird es nicht leicht haben, aus dieser Sache heil herauszukommen. Ja, ja. Oh, je, in der Haut der Direktorin möchte ich jetzt nicht stecken. Hm. Was meint ihr, wie elend die sich jetzt fühlt? Ja, ja die auch. und Nanni fanden in dieser Nacht keinen Schlaf. Aus den Gartmann-Zwillingen hatten sie nichts mehr herausbekommen. Ina und Nina waren stur geblieben und nicht im geringsten bereit, zur Klärung des Vorfalls beizutragen. Am nächsten Morgen fassten Hanni und Nanni einen Entschluss. Noch vor Unterrichtsbeginn fanden sich beide vor dem Direktionsbüro ein, um Frau Theobald mitzuteilen, dass die ganze Klasse geschlossen hinter ihr stand und das Verhalten der Gartmann-Zwillinge einstimmig verurteilte. Äh, guten Morgen, Mamselle. Ja? Wir wollten eigentlich mit Frau Theobald sprechen. Das... Das ist leider nicht möglich. Die arme Frau musste Es ist so schrecklich, fürchterlich. Mamsel, was ist passiert? <lacht> Mamsel, wo ist Frau Theobald? Das Das darf ich euch nicht sagen. Was, was soll das denn heißen? Bitte, Mademoiselle, wir machen uns die größten Sorgen. Ja. Ach so gut, ihr würdet es ja doch bald erfahren. Der Vater der Gartemann-Zwillinge mhm. hat nach dem gestrigen Vorfall die Schulbehörde informiert und die hat nun entschieden, dass Frau Theobald bis zur Klärung der Schulfrage, wer ihnen die Ohrfeige gegeben hat, zwangsbeurlaubt ist. Also, das darf doch nicht wahr sein! Es ist so, Anni. Und wir wissen nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Fürchterlich. Einfach fürchterlich. Arme und Frau Theobald. Aber, aber bitte, Anni und Nanni, mhm. sag den anderen Mädchen noch nichts. Nein. Das müsst ihr mir versprechen. Ja, klar. Ist doch selbstverständlich. Und nun, geht bitte. Komm, Anni. <lacht> Die Zwillinge sahen sich betroffen an. Schweigend verließen sie das Direktionsbüro und überlegten fieberhaft, was nun zu tun war. Das darf doch nicht wahr sein. Nanni, wir müssen uns Ina und Nina vorknöpfen und am besten noch vor dem Unterricht. Ja, tolle Idee. Und was versprichst du dir davon? Das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall können wir nicht untätig bleiben. Wir müssen etwas unternehmen, denn wenn wir nichts machen, ja, dann da hinten, da sind die beiden. Ha. Sie verlassen das Gebäude. Hm? Wo wollen die denn jetzt hin? Keine Ahnung, aber das werden wir herausfinden. Los, wir helfen uns unauffällig an ihre Fersen. Mhm. Zehn Meter gegen den Wind. Komm mit. Aber vorsichtig, Sie dürfen uns nicht bemerken. Ja. Stehen. Ja. Ich mach das nicht mehr mit, Nina. Ich mag die Direktoren zwar nicht besonders, aber wenn herauskommt, dass wir gelogen haben, dann steckt man uns vielleicht ins Gefängnis. So ein Schwachsinn. Wir bleiben bei unserer Version. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Die alte Zicka hat diese Strafe verdient. Ich lasse mich von niemandem bevormunden, dass das klar ist. Ich kann nicht weiter lügen, Nina. Ich habe die letzte Nacht die schlimmsten Albträume gehabt. Außerdem plagt mich mein schlechtes Gewissen. Pfeif auf dein Gewissen! Außerdem holt uns Papa schon heute Nachmittag hier raus. Morgen ist der Lindenhof für uns Vergangenheit. Und was aus der Theo bald wird, ist mir piep egal. Soll sie doch vorzeitig in Rente gehen, diese Giftspritze? Das darfst du nicht reden, Nina. Ich habe bisher immer alles getan, was du gesagt hast. Aber jetzt... Mach ich nicht mehr mit. Ich werde auspacken. So? Jetzt werde ich dir mal was sagen. Wenn du auch nur ein Sterbenswörtchen von der Sache verrätst, sind wir geschiedene Leute. Dann bist du ein für alle Mal meine Zwillingsschwester gewesen, dass das klar ist. Ja, heul du nur. Hoffentlich besinnst du dich danach eines Besseren. Ich gehe jetzt auf unser Zimmer und packe schon mal die Koffer. Wenn du dich ausgeheult hast, kannst du ja nachkommen. Stell da den Heustapel. Hallo, Ina. Wie, wo kommt ihr denn her? Ist denn das so wichtig? Ich sage gar nichts. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Ina, wir haben alles mit angehört. Und wir sind auf deiner Seite. Mhm. Wie? Wie meinst du das? Wir teilen deine Einstellung. Es darf nicht sein, dass Frau Theobald für eine Sache bestraft wird, die sie nie begangen hat. Kannst du dir vorstellen, was die arme Frau für Qualen durchleidet? Und dabei hat sie euch doch überhaupt nichts getan. Das weiß ich, aber <lacht> erklär das mal meiner Schwester. Wenn ich jetzt ein Stabenswörtchen verrate, wird sie sich für den Rest meines Lebens von mir abwenden. Ach. Und ich habe doch nur sie. Aber Ina, könntest du denn mal andersrum gesehen, damit Leben Frau Theobald ruiniert zu haben? Mit so einer infamen Lüge? Nein. Ich glaube nicht. Siehst du, und gerade das zeichnet dich aus. Und auch deine Schwester wird dir früher oder später dankbar sein, wenn du jetzt den ersten Schritt unternimmst, ein großes Unrecht aus der Welt zu schaffen. Aber sie hat gesagt, sie will da nicht mehr meine Schwester sein. Und ohne sie, ich brauche sie einfach. Ach, hör zu, Ina. Ich bin auch schon etliche Male mit Nanni heftig in Streit hm. geraten. Und wir sind immer noch Schwestern. <lacht> allerdings. Und jede Auseinandersetzung hat uns im Nachhinein noch mehr zusammengeschweißt. Ne? Hm. Du wirst sehen, bei dir und Nina wird das nicht anders sein. Es fällt mir nicht leicht, das müsst ihr mir glauben. Ja. Aber ihr habt recht. Die Sache muss aufgeklärt werden. Ja. Am besten, ich bringe es gleich hinter mich. Gut, Suina. Wir begleiten dich gleich zu Mademoiselle. Die sitzt ja. nämlich gerade im Direktionszimmer und kann sich dann gleich mit Frau Theobald telefonisch in Verbindung setzen. Einverstanden. Gehen wir. Mhm. <lacht> Es wurde eine lange Beichte. Frau Theobald hörte Ina ruhig und aufmerksam zu und unterbrach das Mädchen kein einziges Mal. Nina hingegen war zu feige und weigerte sich strikt der Direktorin unter die Augen zu treten. Als das Gespräch beendet war, verabschiedete sich Frau Theobald von Ina und bat anschließend Hanni und Nanni in ihr Büro. Die beiden hatten während der Unterredung auf dem Flur gewartet. So, ihr beiden, dann setzt euch mal. Wir sind froh, dass Sie wieder in Lindenhof sind, Frau Theobald. ja. Wir, wir alle und auch der Rest unserer Klasse waren seit gestern in heller Aufregung und haben letzte Nacht kaum ein Auge zugemacht. Aber für Sie müssen die Ereignisse ja die Hölle auf Erden gewesen sein. Ja, das kannst du laut sagen, Nanni. Also, ich hätte es niemals für möglich gehalten, von zwei Schülerinnen in so eine prekäre Situation gebracht zu werden. Aber auf alle Fälle sollten Sie wissen, dass niemand ernsthaft geglaubt hat, was Nina und ihre Schwester so unverfroren behauptet haben. ja, naja, außer dem Bürgermeister und dem Vorstand der Schulbehörde. Ach, ich bin euch dankbar wie nie zuvor, Zwillinge, mhm. denn von Ina Gartmann weiß ich, dass ihr es wart die sie dazu bewegt haben, ein Geständnis abzulegen. Dabei hat sie sich auch im Namen ihrer Schwester bei mir entschuldigt, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Nina noch immer uneinsichtig ist. Das ist leider oh. anzunehmen. Ja. ja, bitte. Frau Theobald! Oh, Mademoiselle! Diesen, diesen wunderschönen Blumenstraß hat eben ein Bote abgegeben. Er ist für Sie! Für mich? Da steckt auch ein Umschlag dran. Ja, ich sehe schon. Oh. Oh. Mann! Oh, die sind ja wunderschön. Oh. Von wem mögen die Blumen wo sein? Na, das werden wir gleich wissen. Moment. Also, hören Sie? Ja. Sehr geehrte Frau Theobald. Ich habe soeben von meiner Tochter telefonisch die ganze Wahrheit erfahren. Ich werde umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, dass die ganze Geschichte auf schnellstem Wege wieder gerade gerückt wird. Okay. Im Namen aller Beteiligten entschuldige ich mich aus tiefstem Herzen. Alles Weitere klären wir heute Nachmittag bei einem persönlichen Gespräch. Ach. Mit größter Hochachtung, Viktor Gartmann, Bürgermeister. Charmant. Charmant. Ja. Oh, ich besorge sofort eine große Blumenvase. Das ist nett von ich Ihnen. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Ach, auf alle Fälle bin ich froh, dass diese dumme Geschichte, die beinahe in einer Katastrophe geendet wäre, so ein schnelles und gutes Ende genommen hat. Ah, uns fällt auch ein Stein vom Herzen, Frau Theobald. Ina und Nina werden den Lindenhof noch heute verlassen. Ach. Und, äh, ja, und offengestanden, nehme ich das mit großer Erleichterung auf. Oh, ja. Ich für meine Person kann mich aber nur wiederholen und euch nochmals tausendmal für euren Einsatz danken. Ach. Auf euch! kann der Lindenhof wirklich stolz sein. Und das soll auch in Zukunft noch viele, viele Jahre so bleiben. Ja. <lacht> <lacht>